Salme 143 En sang med musikkledsagelse av David Jehova, hør min bønn, og lytt til min inntrengende bønn. Svar mig i din trofasthet, i din rettferdighet. Og gå ikke til rettssak mot din tener, for framfor dig kan ingen levende være rettferdig. For fienden har forfylt min sjel, han har knust mitt liv til jorden. Han har latt mig bo på mørke steder, lik dem som er døde til uavgrensetid. Og min ånd blir kraftløs i mig, I mitt indre viser mitt hjerte seg å være nummunt. Jeg har husket fordumsdager. Jeg har meditert over all din virksomhet. Villig tenkte jeg stadi på dine henders verk. Jeg har brett ut mine hender til dig, Min sjel er som et utpint land i sin lengsel etter dig. Skynd deg. «Svar mig, Jehova, min ånd har nådd slutten. Skjul ikke ditt ansikt for mig, ellers vil jeg kunne sammenlignes med dem som farer ned i gravens dyp. La meg høre din kjærlige godhet om morgenen, for til dig har jeg satt min lit. Gjør mig kjent med den vei jeg bør vandre på, for til dig har jeg løftet min sjel. Befri mig for mine fiender, Jehova, hos deg har jeg søkt skjul.» Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud. Din ånd er god, måtte den lede mig i rättskaffenhetens land. Måtte du, for ditt navn skyld, Jehova, bevare meg i livet? Måtte du i din rettferdighet føre min sjel ut av trengsel? Og måtte du i din kjærlige godhet bringe mine fiender til tauset, og tilintetgjøre alle som vise fientlighet mot min sjel, for jeg er din tener?